Han var en tekniker egentligen. Han skulle inte fick vara tekniker. Ja, han... Från och med den natten var han tekniker. Ja, fast egentligen så var han så oteknisk han kunde inte trycka upp sig själv i en hiss egentligen. Nu kan du lyssna på hur det Ja. Mm. <skratt> <skratt> du vet vad som hände? Heta, han låg inte ställa in radion. Ja, vad hände? Han har... Uh, jo, man, han måste alltså kolla... Var <här> tonknappen på mixen? Ja, här försöker ah, jag att så stenen stod på mixen. <här> du vandrar? Inte... Du rida på radio nu så jag lägger det ut. Han Det gör han de till men han märker inte det för det. Nej, han tror att. Glänsarna hör det dock. Men... Frågan är om man skulle kunna rekonstruera det här ur huvudtaget. Det är <här> det var, <här> så, så fantastiskt inget ingen djutteknik. Det var inte runtgående tonen då. Nej, det var på och mixen. Fick... Det fanns en tonknapp där. Så han ligger ut utan att veta om, då blir det på radion för att se om det är tyst har varit. Mm. eller ja, brusar vi? Här, här vet alltså inte det. tekniken att nu ligger han ute på fullt i sändning. Det här är ju i Sveriges Radio, så här ska den här raden låta in i Sveriges Radio då. Lyssna, lyssna. Du, här Det kommer rest. Det är en bra den glada telefonen. glad Ja, men det finns ju en slatt tittare. Nu vet jag vad det var Det är någon som ringer och försöker förklara ja, Så här var det Ring hit om, så någon kan hitta felet Han går på honom och lyssnar och ringer hit och berättar felet på Och då ringer någon och försöker förklara Och så kopplas och kopplas Och den stackaren som ringer ska förklara Han blir utkopplad några sekunder sen nu Men de går igenom knapparna där Provar vilken det kan vara Så han blir utkopplad några sekunder Ja, det är ungefär som att sätta precis Gick, ta, upp, ta in någon från gatan och sätter bakom kontrollbordet här nu och sköt en natt sändning själv. Man hör, man hör faktiskt hur de går omkring i stugeln. Här. Mm. De stöker upp i stugeln. Håller det? är man det? Håller man det? Håller man det? Håller man det? Håller man det? Håller man det? Håller man det? Håller man det? Man hör att Kramer är lite irriterad. Ja, det här måste göras så. Man, de pysslar och konfererar. Jag vet inte om att det går ut. Det går ut mer än de tror. Här hade inte Kramer fått sitt sändningstillstånd. Ja, mina vänner. Oj, det där är fint. Det är lite tjallar på frågor med de tekniska grejerna. Man måste alltså säga att det här ligger ungefär 40, va? Det fina är då, det är en ljudteknisk bedrift och dels kunna få det så fruktansvärt överstyrd och ändå inte få ut med mer än minus 40. Ja, det är Som eh, envis vill följa med mitt program. Vi har en grand formskiva. det är eh, Peder Karlsson som sjunger. Pellekar, jag vet inte om den går ut nu på, den går väl inte ut inte, jo. det är så fint Det fina som händer där, var fabryten under början, han, skivan går ju ut va, och han säger jag vet inte om den går ut, jag vet inte om den går ut, och så precis När han säger, ja den går visst ut, då försvinner den. Det är det, så, det är någon högre makt som inte med där va? Det hände många sådana där saker. Ja, sen blir det musik, lite underhållning på minus 40 decibel. <tryck> Tvärt för att till den som inte riktigt är tekniskt invigst innebär minus 40 decibel. Det innebär i princip ingen timme alltså. Ja, det är ju väldigt svårt. Ja, det, det låter det ungefär svårt. som om man äh, tänker att... Men Vi ska vara berörda för snart hjupta någon nu jag fickampa. Jag och Carmen försöker uppträda Tolros symfoni under hela tiden <skratt> mitt i vintern. <bilret. skratt> <skratt> jag hoppas att ni som lyssnar är nu kväll hör det här i bakgrunden. Så här lätt alltså. Där har vi inte klarat en snart. Nej, inte klimaxer än. Alltså första här 40 minuter den låg i södra sak när man är Det är det otroliga i att det här är den mest, så att säga, requestade sömning som har förekommit nästan i nära avgången. Mycket. Alla inom den här radion eh, sprang i flera månader för och försökte få en barnkopia på Kramers första söndring. Ja, det var nog kaffetaget. Ja, det Som världen. Mm. Det här är så här. Det är så här. Jag kommer ihåg att det stod och låg på, på. Det hämtar var på. Kyrrans mig. Länga hållar här på nu. Det här på det här viset. Ja, det var lite tyst. Vi ska se. Har du lystna på det här barnet? Det är en man. Jag kommer du ge mm. jo, det stod är en hel del. Det Jo, det stod en högtalare på bredvid hans myk. så Sten kunde inte dra upp mer för då började plötsligt tuta någon annan. Sen man märkte att han provade det där. Det gick inte att komma högre. Va? Och då bad han kramen prata högre. Och sånt det fina var att musiken tutar inte när man drog upp den spaden. Det Det konstiga var att de aldrig hade sönder någonting Men bara hur de lyckades koppla fel i allting mm. Ja, men nu, nu Jag får just här tecken ifrån tekniken Att det hela börjar klappa lite bättre Vi får be om ursäkt Och överseende Det är så att det är mycket rattar och Spakar och sladdar som ska fungera Observera här nu den hela tiden runggången när det är på gränsen, hela tiden Vi gick inte höja den kranen Nej. mer än till dit. han ritar lite ett där, det blir sant Det är väldigt intressant att höra just den här ja. lilla lilla tonen som ligger på hela tiden Då säljer jag tyvärr inte tekniker Jag har som grund För de här nattliga sändningarna lagt svea rikes slag, den kristna statens slag, eh, bibelordet. Och jag är medveten om att för många... Vad säger du Kenneth, hur många placentsdiskussion kan det vara? <laughs> det är inte så farligt. <laughs> Han pratar ja, ju så kraffortfullt så att det verkar nästan som man skulle kunna prata utan mikrofon ibland. Ja. Ja. Ha ja, jag har filosoferat om det är mixen eller micken som distar är det här. Det är svårt att avgöra faktiskt. Ja, det är ju inte Men Membranet <här> ligger mot... Nej, <här> ja, jag tror nog att det <här> en bok som de har hört talas om. Ja, just det. Men en bok som de kanske inte så ofta läser. Vi har tyvärr haft en utveckling under de sista åretionden Inom skolans ram Ja, fast jag måste säga att det var rätt skickligt av dem att få igång det där för att Det var alltså en... Det var nästan en idiotsäker koppling där nere Alltså för den som inte var invig Du menar att det var en slags kombination att trassla sig igenom alltihopa? Ja, därför att jag kommer ihåg att... Den mikrofonen som satt ovanför grammofonen, ja den var man tvo, tvungen att stoppa in fingret i kassett man spelade på ursäkta. Vad det var som en kassettspelare. Och ställa kassett man spelade på en recording. Och det gick inte för knappen var av, man fick ta en liten skruvmöjst och tyckte... Dödmans grepp där var någon säkerhets... Ska vi Sten brukade ju använda mixerna. Ja, han... Nu, backa lite, vad hände där? Det var. Han och sedan, om vi tänker på en maktfaktor i morgondagens och dagens samhälle, nämligen televisionen. Ja, han fortsätter tappen. Så jag fullt över och tygar om att får vi koppla in Bibeln Bibelordet kan vi få fram underbara televägsprogram. Det har gamla testamentet. Ja. Jag vet inte. Skulle, skulle någon av er kunna fortsätta så där distinkt, liksom när det blir en sån här total rundgång. Här man, man måste ju vara mycket iskall. Två fingrar på bibeln minst. Och det tredje ska inte säga var. Ska vi gå på mm. på på toknatten lite grann här? Ja, men du för jag ja. säga en sak här ja. emellan. Ja, ja. Ibland när man kom ner så hade ju eh, Sten eh, slarvat med sina kläder och lagt klätt av sig till exempel ja. på mixen. Så man fick eh, plocka bort hans eh, kalsonger och grejer innan man började sända där. Mm. Låg de på prylarna då? De låg på gramofoner och bland strumpor i skivögon och allt möjligt sånt där. Imitligt. Mm. Ja, vad tycker du Lasse? Du sitter där och slänger... Och... Ja, jag Ja, jag ja, Sitter och slänger mina gingrar fram tillbaka. Ja. ja, vi hör när du knäpper i din kassett han spelar. Okej då. Men då så, då får vi tackla dig som du som ringde här då va? Ja. Hej med dig? Hej då. Okej. Mm. Ja, ja. ja. Tycker tyck, du tycker du är skönt? Det måste väl jag är. Är du drömflikan? i området kan vi se. Du vi vi ska. Sådär låter den här. Bågan kör jinglar. Måste vi hyppare eller? Ja, David Bauer. På den här radion. 2.25. 22 Lars Lundberg och Bågan. Ja, kommersiella musik där. Stargard, vilken väg är det som är upp? Helt underbart! Hallå nu, det är Rampion! Nej! Vad fan? Ja, jag måste faktiskt stanna här, för här måste man alltså ge er lyssnaren upplysning. För det första är det här toknatten då, ja. Den 4 april 1980, det kallade vi för toknatten. Vi, vi kommer in här nu en liten bit in i sändningen. Observera då Lars Lundberg ligger med musik då va, Stargard which way is up. I bakgrunden hör vi alltså en tämligen hysterisk telefonist som försöker komma fram och tala om att det är ett samtal som väntar samtidigt som det är en trogen supporter som sitter ner på Odengatan en och försöker för lyssnar, ja. ja, ja, fast som har kommit ner i studion då va som försöker förklara för henne att det är sändning va så lyssna väldigt du noga på Du måste berätta att det var flera olika studier och så var det inte Ja, det du satte i hans studio va Var inte fyra stycken eller? Ja, inte på det Kanske bara var två. Ja, Svea jag var inkopplad där kanske Nej, ja, jag hade gått hem Svea. precis kom jag ihåg Det <laughs> var <Så, laughs> det Jag försökte inte Men lyssna Smidigt. noga Det är alltså två parallella program som pågår Ett med telefonisten och ett med Lasse då Det låter så här Han lurer dig att du. Nej, nej, nej. När han lurer dig att du riktar dig mot en läkare med en smygg. Jag är inte <hör> <Nävar. hör> <hör> ja, den där dagen. Jag är inte radioen. Jag riktar dig till oss här. Röken rör dig som der jävla handen. Jag kokar konstig. Det är jättebra. Nej, men hallå var oss snälla någon. Det är radioen ja, på det här skåpet. Vad är det för en omständighet? Programdet är för. Det är folkets kultur det ska dra Nu får du riksdagen sätta ja. stämt för det här För här ska, ska förbjudas Det är populärt Det vill jag ha förbud på den här radion För folket, det här lyssnar folk kultur, Det är folkets kultur det här ju Det är folk, folkets kultur det här ju Det är folkets lyssnar Folket vill ju det här ju Folket kräver detta Jävla manchett, proletär, det här är ju folkens kultur, det är ju folket älskar det här ju Ja, vi har faktiskt telefon här också Hallå, det är det här som folk ska ha ju, mera disco funk Ja, det ska, det ska vara förknitt, kan inte spela något medvetet? Ja, här går Sarko och ni spelar disco Ja, ja, ju nog medvetet skulle vi kunna spela, vad sägs som den här? O här är de, ABBA, den svenska supergruppen mest känd i hela världen, ABBA! Vad ser du? det kan sig inte. Det kan sig allt! Medan i inte fick en annan som aldrig bryter skurken! Det är ju bra, jag Folkets kultur, folkets funk, folk har ABBA! Ja, men var ni skriker med! Jag har bara färger sina skivor och tjänar sina jävla pengar! Hallå! Det är väl bra att de tjänar pengar på det? Nej, det är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 Jag får inte svika lyssnarna heller. Jag får inte störa när på pratar mm. Nej. Men... Ja. Eh, det får man nog! Kan det inte stoppa det här? Jag ska allt beratet med... ...förr och land och där, och, och, och, och vad, vad det nu heter det? socialdemokratiska riksdagsmän... ...så ska det ju allt stoppa det här! Ajö! Ajö ah, ja, ja, så länge. Ja, och så hade vi en lyssnare, en till lyssnare som var det riktigt. Hej, hej, hej! Hallå, hallå! Hej, hej, hej! Hej, hej! Hey, hey. Det var jag önskat att abba, ja. If it wasn't for the night. Ja Nej, det har inte, men... Nej, eh, nej Det är ju kommersiellt smörjare här Ja, oh. mm. det är ju helt rent förskräckligt Mhm. Vilka legister finns nu för tiden Det är ungefär för man har föll ingen rundgång och så vidare Ja, de ringde ju nyss här också utram ja ja Fast det är det... inte två-tredelar var här i Sand istället hur det var? Vad är <laughs> en tredel som ringde ja det var en jättebra ramsa nu ja, vad var då för ramsa ja det är gubben och gumman satte drög men inte finger upp röten då sa gumman hade vi var näst vårt enda fram här då finger vi upp röten enda fram kom enda fram drög gubben och gumman satte drög men inte finger upp röten då sa gumman hade vi var två fram här då finger vi upp röten två fram kom två fram gud drög Gubbliggumman satt och drog men inte fingret upp roten Då sa gumman, hade vi vårt träström här, då fingret vi upp roten Träström kom, träström drog Gubbliggumman satt och drog och fick du upp roten Det var väl bra? Ja, du är helt fantastisk Lasse, Lasse, är... Lasse Ja, jag måste stanna här Nu är vi i direktsändning här igen alltså Kan, kan, mm. jag, vilket stilbyte va? Först, vrål, skrik, obehärskat telefonstation allting Och sen ringer in en kille och sjunger någon gammal ramsa <skratt> mitt på det <dela>. va? Va? <skratt> det var lekfull radio i alla fall. Oj, oj. Ja. Det var en vild radio. Annorlunda mot. Ja. Det var Jodepi... lite lite mera fritt i början. Det fanns inga regler. Nej. Ja, jo, ja. ingen reklam va? <skratt> ja, men nu låter det ju aldrig så här i när här radion. Annat än när man kör nostalgiska inslag sen förr. Mm. Hur kommer det sig? Är det någon som vet det? Du har inte hört misbrukarna hör jag. Du har inte hört radiosbrukarna? <laughs> Jaha, det, det... Höra <laughs> mm. <laughs> men, mm. äh, det är klart det var... Ja, väl. men, lå men radiosbrukarna man... låter inte så här heller. För det här var en helt annan feeling. Nej, men, om, om man ska försöka vara seriös så är det så att... Man måste ju... Man fastnar så lätt i mönster och man måste experimentera, och våga prova någonting utan att veta exakt vad man hamnar. Och det var ända förr med de här toknetterna Det kanske glimrar till någon sekund på en timme så man fick ut några positiva nya grejer va. Så man är ju tvungen i några och det är lite tanken med radiumsbrukan också att man kan fastna i vissa fasta system va? Och för att komma vidare så måste man experimentera utan att veta var man hamnar och chansa och kastas ut va? och nåt med en enstaka pyl kan bli bra då Det chans är det ju verkligen, är någon som kommer ihåg de här så det kördes tre eller fyra skivor samtidigt och samma sak ja det var också, för vi var inkopplade i fyra studios på en gång och det var ganska kul, för då la någon på en fiva och så letar man från samma skiva och synka in den och sen så, när man upp den så att de tonade bort sin så hade man upp sin egen och de fattade ingenting det så det var kul det var ganska nerintressen liksom men det Det ja, det blev en Ett självändamål självända för dem som mål, höll på med det precis. Men en, en rolig sak Som inträffade där nere Det måste vi nästan berätta Det var Återigen Lennart Kramer. Ja just det. Hur skötte de lyssningen? Han satt med hörlurar då. Kopplat till en radio Ja det, det var provisoriskt. Han, han hörde programmet som vilken lyssnare som helst. I en transistorradio. Med hörlurar. Med hörlurar så att det inte skulle tjuta bara va. Mm. Och så ropade han till teknikern Sten då. Att han skulle sänka lite grann i lurarna va. Vilket naturligtvis inte Sten kunde göra. För då skulle han sänka för alla i hela staden. Så att jag hörde Så att Sten pekade då på radion Och sa åt Kramer att han skulle vrida ner på radion Under en skiva då va Och Kramer vrider på första ratten Han ser som är stationsinställningen och märker för volymratten då. Ja visst va Och märker inte att han vrider om ifrån eh, 88 över till utlandsprogrammet Och hamnar i en låt då va Och tror att det är den låten som Sten spelar Men Det var han hade väl så högt på i lurarna det skrällde så att man kunde höra det här. Ja, det hördes Ja, visst, det var ju jättetkänsliga lurar va? så att det, det skramlade ut så man hörde det. Det var ju därför man hörde att det var Ytlands program va. Och sen Sten har satt ju sig i Egypti sändningen där så det var skramlet från lurarna plus då en hyperkänslig mikrofon och kramer som tror att uh, de är inte är ute i sändning ja, visst, det, han det, tror det, att de har det, på det, sitt det. eget program det, för att han, på utlandsprogrammet vad ja. ja. sa han då, sänk musiken eller? Ja. nej, ja. ja. de är satt där och pratade privat en lång stund ja. de kom på att det gick ut i sändning ja, det är inte lätt ja, det var pinsamt Men... ska vi fortsätta lyssna lite på den 4 april Vad säger ni? Kan vi väl göra? Förstår. Ja, jag bagan. Vi skulle behöva göra en liten test här. Ja, du, det är så ja. att vi har fått ett fel på våran utsändning. Nej, ja, det... det är en massa folk som skriker bara. Kan vi kan vi göra och bryta sändningen i en minut över hela Stockholm? Det kommer bli alldeles tyst i en minut. Ett tyst minut med det? Ja, kan ja. är alltså 14 minuter över 12 och vi ska ha en tyst minut på Stockholms närradion. Ja, okej. Okej. Okej. Ja, vad, vad hände där vad egentligen? Hände jag igen? kommer inte riktigt ihåg. Tony, teknisk ansvarig för alltihopa. Jo, det var vi hade fått brumm. <laughs> ja, hade fått brumm på någon ledning så vi skulle koppla in. Det var din studio som brummade. Vi skulle pibla om en par ledningar från telefon bara. Ja, det Otimme fel. Ja. ja, nej, det vet jag tror det inte fel. Det brummar från televerk. Det måste jag förbereda här skulle han om när. men då måste jag berätta från när 70 När vi körde piratradio i Nacka, och hände samma sak. Ja, vi avbröt nu sändningen för tekniskt underhåll och distributionsnätet. Var det var också såna problem. Om man fick gå ur sändningen en fem minuter och löda, och fixa, och skruva och fan, och så tillbaka. Hallå, just <laughs> <laughs> okay, nu, ja, tillbaka. Okej, nu är det gått en minut, va? Jo! Ja. Västtyskland! Vad då? På vårt samtal här. Det gör det. Vi ja, på vårt samtal eller? Vi vill sågna där. <laughs> ja, Vardå? men det är ett viktigt samtal som vi fram här. Ja. På det på vi... Är vi med? Det får enbart. På vilket telefonnummer då? Det är på noll. Nej, det på noll. Ja, vänta. är ni medvetna om att ni ligger ute på sändning okay. nu över hela Stockholm. Mm. Det går alltså ut över sändning. Men du, vi vi byter samtal då. Okej. Okay. Lägg in det här viktiga samtalet. Och under tiden slutar vi på ABBA. Jo, nej, nej, nej! Lasse! André är Stockholms nära de förening, det är Mykola redan på här. Det är det, får jag fråga dig, brummar är det dina lurar? Nej, jag brukar inte lyssna så mycket brum. Nej, det gjorde nej. du förut när vi började. Men inte nu va? Nej. Sådär ja, den tysta minuten gör allt. Men, Vet du vad jag tycker? Hittar... Du, du får brassa vidare nu på det. Din... Ja, den här ABBA-låtenen ja. får vi spela en kvart. Nej, så lägger jag ner min mikrofon. Så att vi tar, om det inte vore för de här nätterna så vore allting helt underbart, helt klart. If it wasn't for the Nights, ABBA i nära radio, 019, Lasse Lunderberg och många andra inklare. För krossad, hör du? Ja det, är, förstår jag Ja, ja Den är helt underbar den här What you hear is what you get In är radio på natten, på valningen på dagen 022, Lars Lundeberg, Anders Bursö mot bagan Står det för alla andra, inblandade ni Lå med telefon, hur ska detta sluta? Hej slänger. länge! Hej då, och så. Ja, jag bryter där faktiskt det, det blir för mycket på något ja. sätt Ja, nu hållkar man bara med ett par sekunder ja. Tänk när det lät en hel natt 6 timmar Ojo, ojo. Det var telefonstationen inne och spökade. Då fick vi direkt kontakt med damen Det tycker jag var fint, men hon blev markant tyst när vi talade om förn att hon låg ut över sändning. Jag kan inte skiva. Ja, det hände ofta att ja, att lyssnare som inte kom fram ringde påskynda skynda samtalet och då kom ju den här damen ifrån Televerket in på linjen naturligtvis och rakt ut i sändning bara. Men det där rakt ut i sändning gjorde Lasse Lundeberg en gång och det var mycket, mycket skojigt. Det var också naturligtvis Lennart Kramer som agerade. Stackars Kramer. Ja, han satt och körde ett av sina program och så ringde Lasse Lundeberg upp som en vanlig lyssnare och hade... Ja, nu ska jag inte hoppa för långt fram i historien. Det började med att någon ringde och sa att uh, han ringde någon kille dit. kan du inte spela lite disco? var en kille som ringde och sa Och du svarar kromar att det är disk och det är djävulens musik. Och eh vad så började då fick ja. jag idén. Ja då satte jag alltså hemma och lyssnar hörde det här och till saken hörde att Lasse Lundberg naturligtvis har en studio med eh, möjlighet att gå in så att det blir lika perfekt ju som ja, som om man skulle ha varit i studion. Har ja, du berättar vad som vad, vad som händer då? Jo, det ringde, ringde ju dit det här numret eh Och vad hände då? Du ringde väl i studion och så så Lennart och har vi en och lyssnade och så kopplade han in det. Och då körde jag upp två sådana riktade diskodåtar i otan, så det bankar, bankar och såhär. Såhär höll på. Ja, och så tittade Ja, men och... det let ju hi-fi som du sa, det let ju inte telefonen om. Det, det var ju ingen... perfekt ljud alltså. Så ingen, det var ju min sataniska baktanke, ingen skulle förstå att du kommer ifrån att det kommer från telefon. Man. Nej och så då då var. Det... Så de får kolla på där en stund. och det ropades leds. Hallo. Hallo. Har vi någon <laughs> lyssnare med oss? Det var ingen lyssnare som svarade. Det bara dunka massadisk. Dum, dum, dum. Sen efter en stund och så kom det på att det var musik med. Så oj, ta bort musiken. Ta bort musiken. Ropade till sten. Ja. Och sten tittlar. Det försvinnet på de grampan. På de grampan stod stilla fast det lät musik. Fulltkomligt mysterium bröt ut. Så jag höll på att dunka en stund och sen så, efter lite om och men, så åkte nivån på musiken upp och så borta. Sen var musiken borta. det var musiken borta, så då kunde man på nytt bara ropa efter den där lyssnaren då. Hallå? <laughs> Hallå? Lyssnar med oss? Så var det. Ja. Kanske för låtet nu. <laughs> Ja, kramar. Det var så riktigt. gick för honom. Ja, nu har vi pratat så mycket som om musik. Så nu tycker jag vi kör lite musik också. Om ni inte har någonting emot det förstås. Ja. Okej. Okay. We're up in your imagination. Stockholms ljudarkiv. Lyssnar ni på en nostalg... Nostalg... <laughs> its just an illusion there's another thing. Your face. it's just an illusion Nostradamus <laughs> eller vad det var du sa där. Ja, nu ska jag hälsa till Anne Lisien och ja, Sanost. Och sen händer det ju ganska mycket mer där nere på Odengatan. Den här studion låg en ner, ute på gården. Tid på morgonen så hände att folk gick och innan de gick till jobb och var ner och slamrade med sopplocken. So, sop, sop, sop <laughs> Pang boom. Man hörde sponingar ifrån toaletten och när de eh, tvättade eller när de eh, tömde avloppet i lägenheten ovanför så kunde man också höra det bubbla och rann i rören. Det var helt provisorisk studio som det var det som var så skärmigt med den att man eh, rådde på den va det rätt var det var ja det kunde ofta så var det bagan eller eh, lass eller vad säger man platon som eh, ja, sände där och så skulle man erdo med några sända där lite senare på dagen där de byggde om precis allting. Mm, ja. Ingenting var som det var från början va. Det var ombyggnur lite då och då. Vid ett tillfälle så det var en glasruta och det, halva det någon kontrollrummet var liksom på ena och andra på andra halvan så att gramofonerna kunde man köra från ena sidan och man ska man inte telefon så måste man springa, <laughs> springa runt, runt och kom upp den. Ja, det var väldigt mycket så där improviserade ombyggningar och det var rena paradiset för Det stod Nej. så mycket prylar här som man visste aldrig vilka som var inkopplade här. Fullt med grejer. Och sen kom alltså, Trumsättet och elågen kunde man glömma. Det var så jag fick det. inte du en hylla i huvudet en gång. <laughs> ja, det hörr jag. Jag körde någon natt där, hela natten och så började ljus då så tänkte jag nu ska jag se om det är ljus. Så jag lämnar micken öppen och tar bort musiken och går bort. Nu ska jag se om det börjar ljusna ut för man måste gå fram och där fram till fönstret för att se det, för det var en källarvåning va. Ja, så man kunde se sig framända fram så här och... Hur ska det se om det bara ljusnade ut och Jag vet inte fan vad som hände sen när jag lutade mig fram mot rutan där så bara började det krascha och banga. Så fick jag någonting i huvudet så här, Kenny du var hemma och hörde det. Ja, det är rätt strålande bara Johan, jag hoppas du hade hittat bandet men ja -bandet. Jag vet inte vad som hände med F-bandet för den stod på din hylla men grejen var att jag lyckas när jag stod där direkt sen skulle berätta om det var ljus eller inte ute eller om himlen var blå eller det var så ramlade Hylla ner. Det ramlade hela hyllan ner där med något quad fick i huvudet så jag, jag blev alldeles groggy och den ramlade ner på den här M5 och slog sedan ett kapaband och kassetter, grämmade i golven. jäkla liv där! Och jag blev så veck för att liksom då, plötsligt, först är man direkt såhär, jag ska bara titta i fönstet där, säger man och går iväg så han kollar. Och sen ramlar det ramlade ner då, man blir alldeles konstig från en chock, så tänker man bara, Åh, sändningen, sändningen, måste rädda sändningen. Så jag fick så på darrande ben gick tillbaka och... Ja, nästa sker, sker och så här, och ut med den är han lugnande va? Sen efteråt kan du berätta vad som har hänt. Men det, det hände en liten kuppartad grej där nere i Odengatan. Det var, jag vet inte vem du var som satt där nere om, det var bagaren kanske. Jag vet inte vem det var i alla fall, mitt på dagen i alla fall. Och rätt var det så kommer ett gäng småkillar nedskuttande som en gramifonskivor under armen. Och säger hej, vi ska sända här nu. Och de sätter igång och kör jordens jävla kanonprogram där. och beordra den som sitter där och koppla upp och hjälpa dem i alla fall och sen bara de försvinner iväg va. Och sen mm. frågar de mig då som skulle vara ansvarig för det där du som hade vilka som hade varit där och fått sända Visst ingenting <laughs> Sen kom de dit någon månad senare och skulle sända en gång till då. Då rokar jag vara där och fråga då. Kom på att de bara körde bluffen De hade listat ut att man kunde komma, komma dit då. sända jag Tyckte jag var helt mysigt. Det är inga farliga saker. Det här var innan steamavgifterna som man kunde köra ohemma att musik till alla ja. man ville. Ja, det, det var bra typ. om Allevandsradio alltså. Ja. Visst. Ja. Jag vet inte vem det var som äh, satt där nere när de kom Nej, in. Det kan inte varit jag. <skratt> här du släppte ju inte en mikrofon. Nej. <skratt> <i. skratt> <skratt> ja, en bröt så här ett tag men kom igång. Ja. ja jag kan kan inte kramen ringa. Om Kramer lyssnar så kan vi ringa hit om det här går ut. Ja, säg hur vi ska göra om ditt vilket nummer är jag hem till Kramer eller vi hit? Ja, vad ska vi säga vad är det för nummer hit? Då blir vi ju nere nu av. Först vi hade tänkt så här att de som ska få ringa till oss inatt det är de som har varit med liksom från början. Ja, de som tänkt? har slutsiffra. Nej, nej, nej. nej, nej utan ta de de gamla Kalle på Kungsholmen, inga, Victoria där de här. Ja. Nej. De skulle med och Ja. Kalle på Kungsholmen. Ja han igen. Det finns flera Victor... såna här. Ja Victoria är väl nästan mest känd va? Jag skulle ja. vilja höra av den här killen som sitter som vakt på Sverige så det man måste säga, jag vet inte. Ja, ja han, jo, han sitter där i i bubblen på nätet och ser till att inga obehöriga springer in på radion. Jag vet inte Vär om jag det. Är, jag jag det? vet inte om det är han som är på nästa telefonsamtal som vi ska lyssna på från den här tiden, men det är i alla fall en sån här väktare som som har ringt upp oss och önskat en platta. Nu har jag klippt det lite för det var ett långt samtal. Men det är ungefär så här. Andemeningen i samtalet blev så här ungefär. Hitta! Oh! Hittar han! Var är hittar han? Ja! Aj, Fantastiskt! Kors i taket. Nu blommar kolrösten. Ja, det är kul att ha min skiva här. Ja, det Där går var. den. Och vi har hört Anita Ward. Hör eh, <laughs> <det> du då? <laughs> <Ja>. <laughs> då det då? Inget finmangkvist nu alltså. Inget finmangkvist, då blir det alltså. Oj. Nu har nästan hört hela låten. <laughs> ja, ja. Kul, kul. Okej, okay, här har du Ring My Bell Anita Ward. Oh, okej. Okay. Oh, okay. Hej! Det är det här som kanske lyssnar terror. Mamma. Va? Nej, det är det här som kallas för lyssnarterror. Nej, det, det. skulle vi vilja köra den där i stereo, faktiskt. Fy <skratt> mankvitt! Du? Ja. Jag tänkte att du släckte fy upp i kantskoppen, hör du? Nej, det är klart du ska lyssna på. <skratt> Först har du inte en bra låt nu. ta lyssna på den här då? Ja, gör det nu. Mm. Spela nu snälla, tracka mig till längre. Bryt, jag säger det åt mig! Jag hänger sig! Du... ja. <skratt> där... Ja. Eh, no. Ring My Bell. Vi spelar till slut Ring My Bell för den där stackars lyssnaren. Ja. Vi har eh, en gammal radiobekant med oss här i i studion. E, är du med oss? E, går vi ut förresten i sändning? Jag hör din stämma ljuda. Ja. det, det Roligt att jag, jag din stämma, det är länge sedan jag hörde dig. Du låter förkydd. Ja, det är så att det är en aning rostig rör. <laughs> det var länge sedan du var nere på Odengatan nu va? Ja, det är länge sedan ja. Jag tror att du fick bäst respons på dina sändningar därifrån, av någon undliga anledning. Jag glömmer inte dig när jag hade premiär jag kom med vacklande steg in på studion. Och så sa du så här att alla sparkar in inställda och du klarade det här själv. Ja. Och så gick du och lämnade mig där. Ja. Och eh, då Sten, han var närvarande bostaden, kunde det hela. Vi höll på att tappa både suken och kraften inom slutet. Men de, de där sändningarna, de har gått till radiohistorien. De, de var ju, det var ju verkligen en en profil om man får kalla det för, för någonting sånt där Men du utmärkte det verkligen genom att uh, köra på det där lite uh, vanskliga sättet som Ja du vet, nöden har ingen lag Och när har visst att det behövdes Och jag får en aning, egocentrisk Min stämma krävdes ute i Stockholmsområdet För att få rätt sida på disk och musik, med mera med mera Ja Så kämpar ju allt för tvivlan Ja, nej det, jag, jag tycker att eh, det, det är ett eh, Jag tror att det, det kommer talas länge om de där eh, Sändningarna som skedde därifrån med dig och Sten va för att eh, Många fick väl upp öronen för dig tack vare va? det att Och jag glömmer inte, du ringde upp och var så blickstrande arg Därför att vi började klockan var lite över elva, grejer Och då hade vi på något märkvärdigt sätt kommit till direktutsändning i ett annat program Oj. Ja, är... Och då fick jag talas så kraftens själv, de andra försvann helt enkelt Och du ringde upp och skällde ned och så, det var inte klokt Men då sa jag, men snälla nu, jag har ingen aning om det tekniska, inte? Och det var just det som fick stå i en för det hela. Han fick nederägga en stor diplomatisk kraft för att lugna min strälla. Oj, det hade jag glömt, men du påminner mig. Sånt här försöker man glömma med en gång. Nej, Jag ska väl tala om för lyssnare vad det som hände. Jag hade ju åtagit mig att sända program därifrån, va? Och hade byggt upp en finurlig automatik som gjorde att eh, man kunde gå därifrån och bara plugga in ett program och så om det skulle sändas ut klockan halv tolv på natten så skedde det automatiskt mm -hmm. och du och Sten ni var ju där nere då och förberedde er just det och den där lampan som vi pratade om den tändes ju när studien kopplades in då mm -hmm. och ni var ju inte sena då <laughs> Och börja chattra med en gång där och... Ja du vet Sten, han sköt Ja visst Jag hade ju ingen aning om att jag gick direkt ut inte Så det var mycket improviserat det Men tänkte ni aldrig på att eh, klockan inte var 12? Ja men det vet Sten, han påstod ju det var okej okay att vi skulle göra en prov provinspelning som skulle gå ut efter klockan tolv ja, Men den det. gick direkt ut och drängde bort det andra programmet Vi har talat för, för kraften så de försvann helt enkelt. Så det, vi... En kram, men vi hade tänkt att spela upp en liten sak som vi har på band här Men du får jag fråga en sak ja. bara så där. Okay. Vad va, va tycker du, vad tyckte du om Sten som radiotekniker? Ja, frågan är väl ju besvarad I, I att... samband med allt vi har hört här mm. Mm. Han klarade att han gjorde så gott han kunde Svetten lackade och han kämpade och sletade förtvivlat Och jag satt ju som en annan Totalt nollställd tekniker och Jag visste inte om jag var ute eller har jag varit ute? <här> ja, nej, men jag tycker att det var en verklig krydda om man jämför med hur Riksradion då i all sin perfektionism sänder ut saker. det är, och Jag hörde idag faktiskt att de gjorde ett fel där. De spelat band i fel ordning, mm. men annars är det ytterst ovanligt. Jag ber nu för det beslutet till Riksdagen att det kommer en hel massa eh, såna här bestämmelser Som gör att vi snart in i det staldet byråkratiska systemet. Ja, det är ni. Jag skulle vilja ha bort alla de här så kallade... Vad kallas de här reglerna nu? Etiska. Ja. För att jag är rädd för att nära radios andra kvalitet och andra stycken kommer att någonställda. Mm. Du, bagaren sitter här och pekar med ett finger i väder ja. nu. Han ska tydligen eh, köra. Du, du satt och hörde här alltså? Eller var det någon som ringde och sa att du skulle ringa hit? Eller? Det jag råkade höra... Eh, jag satte satt samma som min kära Liselott. Och vi hade slagit på vid håll titeln. Men vi var i ett annat rum och då hörde jag mitt namn nämnas. Var du paff då? Jag tänkte bara, är det nu de skäller på mig? Jag är <laughs> van att bli evresen med håll. Men det var ju väldigt roligt att höra att det var ju de gamla kära Odengatan som mm. gick ut i ytterna. Jag, jag tänkte nämligen spela upp ett stycke ur ett band som vi gjorde till Sveriges Radio faktiskt, i bandverkstaden där, där vi har med ett avsnitt av dig. Så ja. kan, det skulle vara roligt att höra dina och de andras kommentarer på det här stycket eh, Ja, en, en annan liten kort grej där mm. eh, Från början när du satte igång så var ju du, du, du osar ju svavel om det va? Men jag tror att mm. Stockholm man har vant sig med dig nu lite grann du, du, du, är, du är inte så farlig längre va? Ja, jag har ju absolut När det gäller hela det politiska systemet för är jag proklarberad ny statsbildning ja. För de är fem partierna som totalt har nollställt hela vårt land Du, Ekonomiskt och moraliskt måste ni rösta blankt, förstår ni, kära vänner ni som lyssnar Rösta blankt Du, Lennart, ja. en sak tycker jag var jätterolig När du kom ner på Bodengatan och berättade att du hade blivit utkastad ifrån Sankt Eriksmässan Du hade varit där och skällt ut tusen direktör Ja, det var fantastiskt, förstår du Hela eliten i Sverige Det gäller de här börsnoterade företagarna Fick jag verkligen tala klartextligt Det var lika klämmigt som en riksdagen när jag blev kastad in i <skratt> grunden. <skratt> <skratt> för att nu krävs att vi ska ta ett personligt ansvar för hela den politiska och även så den kyrkliga delen av samhället. Ja, kastade de ut från riksdagen när du sa det? Förlåt? De kastade ut ifrån från riksdagen för det, eller vad sa du <skratt> Nej jag inte orkade dem det, inte mina kära vaktmästare. Det slet jag <skratt> men de blubbar mig ju inte millimeter. Men de var så snälla talmannen och riksdagen, de var som en sönd Jag fick verkligen talur i hjärtat, synnersta djup. Har ja, visst ökat beredskapen där i riksdagen? Ja, ja då kom jag dit då, var en ny debatt förr. Men det var ett polisutbåd där, men jag höll på att få på min sida. Så det var nära men de var ju om jobbet. Så. Men det, det, det är inte många lyssnare som har... Sett. Jo, det var ett kort på dig i tidningen här om veckan. Du fyllde år i Dagens Nyheter var en bild på dig. Ja, jag är bara 22 år. <hör> ja. 65 år inrikt... betyget. Eh, just det, ja. Men 22 år i vitaliteten. Ja, äh, det, det är synd att inte stockholmarna... Kan inte hygges av min kära husfro. Ja, vet hur det ser ut för att eh, man... När man hör din stämma så tror man att du ska se ut på ett visst sätt Sen när man får syn på det i verkligheten Så ser du helt annorlunda ut än vad det låter Du menar att det blir två skilda syn- och känslintryck då? Ja, definitivt mm. Ja, Alltid när du kommer in i studion så när du hälsar så hälsar du på ett speciellt sätt Vad är det du säger nu? Mm, definitivt Ja, jag ber med mitt kära nåd och fri kära stokollmare Ja, men du, nu, nu sitter bagan och vrider på särjan Och det särjan. är lika Liselott och hälsar så varmt Och tar ja. om att hon är så enormt kär i mig Och det måste jag tala om för det alla Det låter bra Och jag vill lite på något sätt för hemma Och ställa det som ett... Men Lennart, du Men stannar... ja, Lennart, du stannar kvar i telefon så ska vi ta och lyssna på ett stycke från ena av dina program. Ja, om det är inte är allt förskräckligt så. Nej, det får du avgöra efteråt. Mm. Okej. Okay. Tack du. Här kommer det. Jag vet inte. Ja, halleluja. Han ska vara vår sång och vår glädje här idag. Den helige ande ska fylla studion. Vi skulle vilja sända varje natt utöver Storstockholm. Och förmedla det enda som ska rädda Stockholm, det enda som ska rädda vår nation, och det enda som ska rädda hela den globala <hör> världsbilden, Kristus. Om mitt folk vill lyssna till mitt ord, säger Herren, så ska räcka ut min mäktiga hand till skydd för landet.